داخله خلقو وقانو یتقون ولو تنوته السماء اول اخر قوم تاسو دغه فاشه راته کوي بهای کار باندې او تاسو خینې چې دا جگونو به بهای کار دی پوریږي چې دا بهای کار دی یادا چې لنی چې خلکو په نظر کې چې تاسو د دې آزمایاني چې د خلکو په نظر کې هم راځي ان احقاره دوسه تاسو دا کار کوي وامتوم کار کوي ایا راته تاسو به سړو باندې شاودان په خوښادونو او سره د دې د خزونه بلکې تاسو قوم جاهلانه نو جاد او قوم داغو مگر ويل بجو باندې شالو دوتره څنګه قرانه تاسو کله نه داخل دی ته هر روزال پات پاک شاجي خلاص مینه قرانه لره ماشواده خزونه یې کړم نو دا ځکړی هغه پاره شدا بده پاري شونه ای او باران غره په دې باندې یو کس باران فساد بدو متل منزرينا باران دې ورول شو وایا الحمدلله عبد الصنا فصلی اللہ علیه و سلام علی باری لذین اصفا او سلامتی از دی د الله تعالی بنا علی باری کونو باندې ګانو باندې چاغه غره کډې شويري نه چون کډې شويري خشی پدغول الله ور کوي صپا کوي خلک دي الله خیرن درته واجب عبادت دی والله دې او کنه عبادت دا چې چې اوسه شرک پیدا کوي کمنو خدي الله خیر عمره الله خ دې کستا سودا د اړي عبادت لا د الله عبادت خ دې کستا سودا د اړي عبادت, عبادت خ دې وز د لای لا کلیز ګرکای اوسه هم من که نا بل ام پر من سر بل سرج بل منخلک سمواتی بلکہ اگر سوچ پیدا کن کہ آسمانوں از ما گرے ان اجلئے تست بر بر نو بو اجر غنی پر سرا غ باغ چیز زیاد با جا خوند تازگی ما قاد لکم نستعص قدرت انت بیت شجرا را چر او خی جوی دغون بوٹی نہ دا غزات عبادت خلق کنا سازد علی عبادت ایو اشتا بل مددگار غیر دا اللہنا ما اللہی اللہ سر اللہ سر ملگره بلشتی نشتا بل هم قومن یاجلون بلکی دا قوم دے چه اللہ سر بل سوک برابر رئی یا دا قوم دے چه اللہ پاک نجو چکن نرمہ خار رئی راز کئی امن جالل ارض قرارن ایو اگر سوک چه گرزولیز مکلالا قرارگاہ دپا چیدو لدپارا او ګرځولې پیدا کړې دي داګه پمینس کې نه رونه او پیدا کړې هغه په اړه غونه وجالا پیدا کړې به من باندې دي د دوه دریو پرمینس کې پردا ای اللهم الله <سؤال> ای داګه زاد عبادت خلق د بلچا ما ای اللهم <سؤال> الله <سؤال> ای امر د الله اکثر خلق نه پوي اما يجيب المستر ا ای هغه زاد چې هغه مجيب دی قبلون کې دی د مجبور سړي او دړي د مستاج سړي چې ګل فریادا ته وکی پتور شپ کی عادت تور گٹ پمنس کی د دا تور دریا پمنس کی او سخت پ تورتم پ وریس کی چ اللہ تا आवाजږي نوغا پریاض قبل ای اعلی حضرت دا شان د مسترد د محتاج شریف پریاض قبل کر چ आवाज تو کی او لری کی دا دریا تکلیف او گل زولی ہستی تاسو غلافات زمن کی ای لاہم اللہ ای اشتا بل مددگار دا سر بل قلیل ما تذکرون در لکسان در تاسون آغایی چه تذکرون پندو ناسی داخل ای ام فی ظلمات البادی دار توایی چه چوک دی تاس خلال خودون که پتورتم در کی او درگی پتیارو در یابونو کی و من یورسلو ریع سو دیگی تاس تاسی لیا بادونا برشن در باران نمخ کی بل سوکشتی اگر ذات عبادت خیره کنن چگنن استاز او ایلا هم ما اللہ تعال اللہ ما یو شرکون اللہ چد دید اگر سنجدی و خدای سر شرک پیدا کن اگر اگر سوکتی اب دول خلقه اول پیدا کنگید مخلوق لده بیا وپس کنیم اگر ذات بندگی خیره کستاز دالیه او اگر ذات چی تاس را دیز درکید باران سره زمکی نه پفصل سره اگر بلالاش تا تاس را پارده کنگی اللہ قولوا يا حات وبرهانكم روڑے مې شکانو د ل خپل که تاسو رښتیا وایي نو خلاصو داسه د دعوت صورت قل و يا لا يعلمون فوجي ما چې سماجونه چې اسمانو الله خبر نه دي دا اولیاء انبیا ايا نه رسول کله د کاورنا بلید دار کائل موتل بلکې اې کا علمهم اودا بلیددار کامل مهم دې سناب شوې دایلندرو په بره د آخرت کې یا بلیددار کړه جمع شوې دایلندرو په بره د آخرت کې یا بلیددار کړه جمع شوې خبرې یا بلیددار کامل شوې دایلندرو کامل شوې دایلندرو په بره بَلْهُمْ فِي شَكِّ مِنَا بَلْكِرَا خَلْقَ پَشَكِّرِدِ قِعَمَدْنَا بَلْكِ دُيُسِ دِي مِنَا دَ قِعَمَدْنَا مُنُولَانْ بِلِي وَقَالَ اللَّهِ جِنَا كَفَرُو وَيَلْ بَا اَغَا قَسَان جَا كَافِرَان دِي كَلَا چِ مُنْغَ شُو خَوْرِ عَوَابَا لکه وی نه نه نه با دا پښیو مون سره هغه ځکه دا دی وابه ونز مون پلان نه نه کوو سره مون مل قولو د مخ کینه ان هازه نه دا خبره الا ساج لول النظر ابسانو په خوانو قولو یا شیر لاشز مې وګورستره کا ماخریان یاد تا ځنه غږیږي په دې باندې او ما کې کې ممدا دانه چديو ما ګرځوړی بجو متاځ الله دا بکل راځي کتابو رښتیا وي او یقل و یا سازره ان یکونه راځي فاش شوې دانیز دی لکه مون تاسو پره چې تاسو دې کوون ته یا که دیش تا سپسیر در روانی بازا غذابنش تا زرزر واری و این ربکا یکنان ربستا خواند می رو بانید پا خلق کمانی ولیکن اکثر اکثر خلق شکر نو وإن ربك لنعرفت رب اخر بویمات جنل جپتیسنی دجو جخارکی نشته جو پٹیدون کی بیا سماس مانوزما کی مگر الله پین جکارا جی این نحاز القران یکندا قران جرے یقص ولا بن اسرائیل بنای بیان بن اسرائیل تا سره خبر لرا جدی باغی استقلال كونکو و انه كون یکندا كو قران لهدان ہدایت و رحمت در مومنان اور قران جدی نہ حق ورتاخید ادب بن اسرائيل با درشاشان لا ولا دوزینہ دے الیاذ بالله الله الله اکبر وہ ولاجز ان ربک یغزی بہن حکم اللہ فیصلہ کے دیوب ین کلاتوس مسلمان او تا یک نن تنیش اورولې مل وتا ولا توس مس مسلمانیش اورولیا غا کارن خال کو تا حدوا په بلنه بانی کله چې موږ واړې په شاشي و ما انت نه ته بیا دروم الا <سؤال> فوزن کړه دوه تن زواد د ګمړينه انت نه څ نو الا مې یومر بیا چې نو ورې تمګره چې تاسو ایمان ورې د ما په یاد باندې مسلمانان وي مطلب او کې نه بدوي فجواب قال <سؤال> قولهم کلا چې وقیشی فیصله د عزاب په دیو باندې د قیامت راتلو د توبه ده نه قبلې دو اخرجنا لهم دابه دمنارزی زبر او بسمه او دابه دزمن کنه توکلمهم خبر به جو سرو کی چې تاسو توبه نورونه قبلې توکلمهم اندا چې خبر با سرو کی چې تاسو دا توبه نور نه قبلې دا دابه بالله ولی او باشی ان الناس زګه خلق کانو بیا اچنا زمما پاتون باندې اكن نور ان یادہ مطلب بیا را نہ رهم روب با عباس مدیره پر دابد من الله رز دزمکنا دزمک نه دابا پر با او باشی یو شید یو یوز حیوان دینو هغه دڅوی داب دلارځوی دغه دا صفت داره د ابن جوزی رحمۃ فرمای راس او راس سور سربد غوی وی او دستر کی بده خل دی وی او غوغ ما جګمنه د اچوی او دار کی جګمنه دالیاه قربا دا دغره څوی سنا با و چې دی کنه نه نو دا به فشان د نزمریوي او رنګ به پیششان د د پر پیشوي پیش پی و که نه او دا ت شوبا او لکهې به د ګړوي او خپی با د وخنووي او یو بند نبل بندته تقریبا دو ګزبه د غوي دا بندې که نه د باند د پ دوول ګز د نه د پې دو ګه دا اووت ید او کمم سری مخیلهورشيکهه درته. په دې ځکه کلکل هغه کوي الله په قدرت سره کنه یا مومن دی یا کاثر دی یا مونږ ټک دی تو کله چې دا شی راشي هیڅ څوک بد دغه نخلا شي نو تندې باندې کلکل دا تاسو لګی د کافر دی نو هغه توبه و هم باسي توبه نخدیږي حدیث کې رايي بیا دا دغه دغه وخت څوک کی توبه دروازه ختم شو دری علامه دی حدیث کې راځي یاد مغرب نه چرونځو نه څه شه ده نو ایا جن جن دا داب الدول رضوی دا دریا ناماتی د توبید نه قبلیدو بس توب بیا نه قبلید الله دې رحم وکړي و یومناشر د اجر زبراج زبراج ما کوم د هر امه نفوینه و ډله دا چان چې تفضیق کوي زم ما پاتون باندې په یو ځو نه دی په تقسیم کړی شخلاق زینو تا یا ویسا کړی شي یا به شایسته سګریشی حتا تجیزه جوکلچرا شکر او وبوي اکه زتون بیا ته تاسو درګن لوزمایا تنه او تاسو حتا راګرډنه پلي بنويلم اما زکه نه تاسو څه کول واقال قول علی فیر ثابت وجدوبان فیصله درځو په سبب د شیرب دريو دیو با خبر نه شکوله علامه یم ایادو نه ان نو جان له لیکنه ما پیداګلش پدې د با جارو اِنَّا فِي ظَالِ <سؤال> غَلَاجِنِ اَكْنَا بِلَيْكِ نَخِ نِشَانِي رِيَا کَنْدُ بَاِيْسَوِ اِمَانِ رَوْلِي وَيَوْمَا د شورش براشی شو پکای بوواریش پشبلای کی ففجات برخطاب شی بیا له بشی چو چاسمانو کې یو قسمه ګیری الا من شاء الله مغراګه چوچې د خوې خوخوا او کلن ادو داخری ټول برازی الله منیت پډې راځي زلیل او فار او ډېره راځي سره وترال جباله تووین یا غواکې دا غرونه تاسو به جامې دسته ګمان کې هو بدای چې لا په ځای دی ولاړی آداب دې رواني لا قسمه چوری رواني دلوی جسمنا اجسام کبیرہ اغا چکل حرکت کیم سڑے پین پوی گی و هی تمرمر ما صحاب یا چا سباستا خدا گمان دے چراغ نہ پٹنگ فزی ولاد یودا او قیامت جی کل را غیدادش براوانی لکاوریزو سن الله دا کرو دا اللہ دی اللہ دیا غا صاف دا اللہ چاعت کنا کلا شید پای مزبوت کری آر شید لر اپا پیدایش کی ار شید اللہ کم پیدا کری دیا غا دیر مزبوت محکم پیدا کری مدغلوجی انسان چې کوم پرځي ورکلې دي نو پرشتې تو کالاو یو کالکی اধান کې چې دغه نه ځاتو کم کی جهته فرزه بدلولو ته ضرورت نه الا ناجرن او شازن مگر ناجر شاز او شاز په کله چې کوم پرزه بدل شي ګنې د انسانانو د جاپان جګړو نوم گاڑی څوکاله پاسپور کې حالت دوځي کال پاسټرونه نو څه دې بول کوي او د الله په څیر کوم دین واره کم چې صح دی هغه جوکلی شونه اتقن کلشی اینو خبیرون بی معتفالون منجا بلازن اکم سره چراتلو که خی خبری صرف خی عمل صرف اشتاغل اج داغی نغور او دوچری من فضاین داغوار خطاین پا داغوارز با بی غمی و منجا سو چراتلو که په سیاتی پا بد عمل صرف فا قبت فی النار او سر نگون با کرشی دو جو مخون پور که اینی دشي. شری puna wa jahannam tawli giyal la jaz billah al tuison ajza badarna rishta samagralajitas qawin ki wi yakinan za ma ta'amr shwe de tor ta dishi wadi khalq da yakinan za ma amri ma che bandagi hukm rab de kili allah ja کله چې بوللونه قرآن درس قرآن بیا فمن یتدا چې جلربیا مونته یقنن دی لربیا مونته ځان د لپاره او ومن زلا کله شړې چې ګمرا شو فقلوا انما انا من المنذری یکنن زې مده یروونکنا وقل تور تویا طاهرک الحمدلله شکر خدایا چې مسئله واجها شو الحمدلله الذی خدایا شکر دې مسئله کو څه سویری کوم آیاتي څرجي چې وبخي الله د خپل د قدرت مخه نشاني فتارقونا او بت جنې فما ربك رب خبر داغه چې عمل کوون کیږي الله الرحمن الرحیم جام سورته قصص سوره دینامون باندې شنه او شوره کومکی سوره دغام کیره داود دې سوره ته هم داږي چې ته محمد رسول الله والکېپ وقې تفسیر مسار اسلام صلی الله علیه وسلم درې جسبود توحید بسم الله الرحمن الرحیم توس میم تلقایۃ الكتاب المبین دایاتن دا کتاب چې کتاب دې پتا من مساو مساو دا دا مفصدینا. مفصدینا بیا پتا باندې مینا به مسواک د مسائسمو د شران په حق سره هي دي په عدالت او انصاف سره يا اجازه حق پره قوم په شویماندار دي ان شران یو کلهن شران چې کومه سرکښه په پسمه کې لوي کړو پسمه کې او غرځوله وداږي او ستون چې ډلې ډلې یاست دا یو کمزوري کړنې وړاله ته نه الهاله او با دا ویل کانو يا صاحب عزت کوي ونوری دمائی را دکره و چرسان و کماک کسان و بانی چه و سوزی ففیلار جاگزمگل کی کمزوی کنلی شوی و و نجال همو وارسن و گرزو مغول را میرا سفاره دم ازمکی دمی سرو ونو من کنلون ففیلار جاگزی وار کماگول را پزمگل کی ونوری فیران و خیم افیران دا گل اختر تا غلی چو جویری دل چو باچه بران لارشی کرسی بران وزید کرسی لارکنم او شې نوې لو موږ سه ما وه خپل الهام یې کړو واځه د الهام راځي دلت کې الهام موږ سه سه سمرتانر جاي شي دلته ورکوا ته ورک په ولادت نه یو وخت پوری تقریبا 3 میاشتې هغه دلته ورک ځای ظاهر کې کله چې وېری چې زو بران مړ نو فال کې هی فلم یې اورځلره چې یې یا کته وېری چې د اچھا و هي او یاړی آیا چې ګندنه نو نو کای کنه و لا تقافی میرگا چدا شي آمیرگا چدا بورکشی و لا تظنیم غمجنه کی را چه زمانه چرا جدا شو انا را ادوهی لیکی زبا و پس کمان دیل رتا توجایل و من المرسلی نا پیغم بر بک کمان دیل و لورک اللہ اکبر یو اسمائی کسا گئی خزو و خزوا اقا چشویر لسته مای دسته شر چمر تا دو ندک ده اقاوی تا دو خدا کلام لست وي ما وي او ماو یو او متدا یا تو گورا کن او حینا الی موسی نرجوہی خف چلے فالقیف لیام گورا دلتا دو امردی کھیو دار جوہی دے ادین او بل چدن ولا تخاف ولا تازنی دو نہ یشو ابیا چدن دوا بشارتن او ګورو تا دا دې د نو اخبار او بشارتون او اخبار وارکو خو وحي مای دالی موساو ایزا خفت علی نو دې دا فساحت او بلاغت له بلشتہ کتب کلام ته شي ګرځي اشعار او پسې مګزه قرآن چې په دې مطالعه کا چې تا د بلاغت پته ولګې فال تکته هوا غلاونی او اعلی شوران شوران قرآن ای د شوران کور مطلب دا غوینزو دا كونې رپاجی شې ډېر په دشمن یا غم یا تنا سرون دغه امام دې دغه لخردار خطا کارو مشکانو پت کارو وقالت تبراتو څنګه یې ولای چې تا ها ها نادا خدایو ته حکم حکم کې بچنه وې الله قدشي ویلې هغه ته یقین حزجه د حکم د چاري د الله دې او دلته څنګه نن د الله او د تاسو لپاره کوم خطاب امر نه دا وزره غوري بنا ژوند کیږي دا به کی دا به کی دا به او که د دې په وځې نه وژنې نو دلته پرخسل دا ولات تل خو به او آل ته یو دا د حفاظت پاره کوم له نظر د موته نه ویلی دا نسو مقابل نشي کوله او جنناس مون ته موجودي کنه نو هغه واخ کی نس سره مساسه نو نس ذاته کړي وله تو کو بيدګ ملي تهلوک نو مثال سره موږ سراغ له پیغمبر شویل او بلداري چې دا بوله تو کو بيدګ زنم په کتاب کې راغلي دي او د بني اسرائیل په کتاب کې دا نو پروشی. او وشه بلداري چې دا چې د القا حال تهوکه نه دی یو سره پخپل چګنونو یاد چوردان کې میدان د ده ولات ټوک دی او دی اگر که مرنم شي دا خدای دې ځان د حفاظت یو ذریعہ ده د دین د حفاظت دل دا مساهمه حفاظت لپاره دا ذریعہ جوړه کړل ورقال چې مراتو ویلی مراتو فیرون د فیرون خځه ویلی قرت ویني نه ویلکه یا خپل بسټر کې به خبره ویته قرت ویني الله کې لالي استاد کې دې یاخې شي ازما ستر نه اخیږي مفسرین وای کړي زالم دا خبر کړی و چې او دا الله باندې تامیدار نصیب کړی و او آسیه چې کومه د اسرائیدیه و جواب د بنی اسرائیلو خلنان و او الله پاک مسر علی اسلام باندې دا شسرې خو جواب کړي توله محبتن مینې چې بچلېدو سمینه پیدا کړله او د فرعون نه مواجنه زرده چی منتا فایده ورسه یاونی سو دیل را پزوی والی سرا یعنی دوزوی پشانده بکو و هم لایش روندی خبرنو جدا بچه جونی گاو چه بکی گده سرا واس به فواد اومی موسا فارغن او گرده در فواد اومی موسا زنو در موسا سامده موره فارغن ازگار در شنه ماسیوا در هر غمی شو ماسیوا در ذکر د سنه در موسا یا وګور چې د حضرت موسی صدمه ورو فاريغه متا د شبيغه مشوتي ولي د الله په وعده باندې دغه دومره یقین او دومره مضبوط شوی کوم د ایمان چې الله په ما ته ژواده کړه خو رښتیا لري کنه زم ما زوي باندې چې مري نه بچوږم نه دا کیږي ان کا دت لتو یقیناً دې ځې واڅ خره کړې وې د مصاصو په سلامه دا خبره خلکو د پریاض کړې جماعت د نوزوي چې د نوزینته غزا دلې لولا دربصاله خلبه هکمانه وکړه کړې دا غز د دې په ځاده د ایمان کړو ایمان قوي مؤمنان نشیل تکونه د پاجی شي د امین مؤمنینو د یک امکانونه چې د الله وادرشت یاده وقالت ویله د بیبی یوحانی زده مصاصو مور یوتی خوشې دېب سیزا، په بسرط بیا غو تکتلې د لري نه یا د کیناری نه جنوب ماته دا د کینار از کینارو تکتلې او داخل خبرونه چې دا جنید د خیال تماشه کړه او هر رمنا ما بنکړې پرې منال مرضیه عمل قبول تېونه شینې د نور خزو مخ کې د دې مورنه تقریبا چې کوم جنو اترو رزیو کېدی چې مصالح صد وسالم د چا شینه ته نورو دله اقالت وی له دونکو بماریام ورتوي یازته تاسو نه خایما یو قران ایزیا فلونه او د دې ساتنه وکړې زما واری واخلې و 15 روپاره 15 نه فل پاره او هم چې له ولې د پاره هم خیر کوي کون جی او ټیګره موري له راو وستا پردات نو او میه واپس وکړ مسلمان اسلام خپل مورته کې تقر راي نور لپاره جېخې سترګې را دي واغم جن نه شي روزانه ای واش را په مزدوري هم شو یوه ورځ ای د یو ورځ په په ډیر چې څه شو دیش شرا په اشرف په بچرونو د کمبا صاحب په زمانه کې اوغړکېدنو داله زمانه کې ولسمره کېده او قال الله تعالی دلته کومدا خوشوګا نه ولی تعالی مجر په چې توشی یک نه د الله تعالی شریليګن افسر خلونه پوي کله چې اوره شریه مصالحان تا واستوا برابر شونی او نه مطلب دا دعانه دا چې دیش کال د ورشي درې درېش کال یا چلوخت کال ما انه د دنیا د فیصلو طریقاو له ورکه لکه سیاست او خلافت و علم او علم تو شریعت هم له ورکه الله و ما دواړي نامونه ور باندې وکړه بادشاہ میومک پیغمبر میومک وک ځالیکړه قرانګي نازل مو شیننه نو جزاو ورکو نه قانون باندې تا د ترتیب په کې مرخص نه دی و ادخل المدينه والله غفلهن انو و ثلاث مسالم رتو السلام تو چکر چکر کی بازار تھا اللہ ہی نے غفلهن تو و اد بھی خبر ا او مسالم بازار تا ورا گئے او خلق ما دگير ماسن رسو او مسالم رتو السلام چھے بازار تو وت اللہ ہی و اخو دو مسالم رتو کوم ځای کې بازار کې چکر وای او یادولې دلته دوه کسان جنگ کوو ها ځا مې شې دایو د لري د کابلینو او ها ځا مې نو دې دابل د دې دښمنو پښتاغاشه په یادو کې ده هغه لږه سړې مې شې د لري د کورنینو ولې لږه په سړې باندې شې دښمنو فوا کزهه موسی او موسی د مظلومانو ملګریو ا دې ظالم د ظلم نه خلاصول د پاره غلا یو څوک یوسو کوله واه کوم صلی الله علیه و سلم کا کا ځانه فیصله پیوارته دا پیسې لایک سره اتہ ځاله مړیک قالو هغه شیطانی و دا بي وخت جرهونو جنگونو داده شیطان کورونه دي هغه ځا شیطانی دا مړ ششو دا بنامل شیطانی د شیطان چې ګم دین ملګریو د شیطان فوجو د فیرون چې ګم دین دا نو کارو بنامل شیطانی انه هو كن دا شيطان جي رد دشمن دي مذلل ومبير خراب ملكون کي قال ويرباي نيزلن تموز يا تهوغا خوزان بني ولي ستاد يازين ستاد امن بيغير مسليم اگر گغت کافر دي هر بي ري فاصله الله ما ته بكن کي ادا دعو جنو تعبدي ري الله تو كن انه هو الغفور الرحيم قال ويرب ادمان هم تاسو دا جتاي سام کلمانی زغلون چې دونه قوتدرا کړي زباهز کله باید د قومه د دې مجرمانو چې دا کم سره جګړه مارو دا مجرمو د دې او دا دا خطای دي تارک نور عطا معاف ک فقط هر الله رست چې کله پیغمبر شو او فلن اكو نه زहीर ان زباهز کله نه ما امدادی د مجمانو سبا نبی الله فاشبات المدينه لي خائفا پیری رہی کی جنى او کنا خو دې شازا لکه حکومتونه او شی مړی ککنه اجازه د مظلوم کوو او په سوک سره کو کنه او دې څه خبرو چی دا بابری کنه خو وجر نيا کونه او کنه په چې کله مړ شنوي جهاز بنا عملی شیطانی دی وخت دې مړ کوی دې وخت لا جهاز حکومتونه شی مکی مکی څه دی دې ادری اشبهتل مجر خائفا سبب یا هو ته دې کلی کې خائف په ری کې انتظار کوو چې څوک به را باندې خبر یو کنه فیزل بیا نه نه څا باغ سره چدي نه امداد غوښت په روان بیا چې والی دی تا الله موسى موسى څومې چو اے جګړه مارا توه خاره جګړه ماري ګمراي اچھا سچ جن بنتے زبا میشتا چگن پریا در سی وکم فلما اراد ان یتش کلہ چ اراد او ک بزید شک چ صرف سپیڑا ور کی بلل جی ہوا دو لہما ا ساری بان جی د جو دشمنو د جو چکم دشمنو کنا اگے یولو یاد چ ور ک ور د ما شو وک زوس باتشتے باتشت گندن پر قلام لازمی سپیڑا ور کونتوی واہی وا کا سو وا کا ا ایاب دیشا جوابات ته هم وته او یا موسی رب الوه اقل قرمی ای موسی ته راځلې چې تمامه کړه د څنګه لې سړې وځلې په ورونه خو دې بغیر د سړې ملګرۍ نه ښه ان توري دې ته راځلې مګا دا چنت ان تکونه چې شي جګباران د قشنده وځوم چې کله دې بالله و ما تریز ته راځلې چې ته جوړه و جوړ شي خلک وجا نار کله خبره ورسېدل دي بل کېږي ته وفاتولې چې بارونې زمونږ عزيز وجلې دي په دې سړي وصایي سمجلې هغه را رسید چې روان ته خبره وکړه چې روان مشوراو کړه چې څنګه چلکو ټول ما د بل پاسه جدا واینو واینو دا واجب قتل نه وایي جل پکای څوک مشال صاحب هغه رجل مؤمنه رجل مؤمنه چې هغه سختل آیا چې شنو شنو شنو هغه را غيوس لرينا سلمادينا دي لږ کلينا يا شاط منده منده دي کلي لږ هيڅه کې پروتغه زنه په منډر ورول شي ده به موسی یكننه اسم لي پاشوا مشوره در باندې وګړه ته په واچلو ته پاره غوړه کلينا انيلك زيما صار فار من الناس يخرج من اولته د مصرنا خائفا فير يركيا ترقب انتظار به کو چوبه میون شي او دائرته تل د دشمن نه ریدل شي ګورني شرك نه لږه او دام چکم دینو سنت تا پیغمبرانو دیر چیدو ظالم باچادن چکم دینو سڑای بسکی ایجرت بخی نو چی بخی؟ دکمت دینی خطروا ها سڑای ریسکی کختی دام چیدنو داگ از ایکی غیرت دنن داگا ملک واقعی چید قوله گئی قوله قوله ناو دې غلو بس د مصر نا او دار گیره داغه په مسکی تقریبا اتوره مزل هغه چې له ویټه دي، هغه قالوی رضی اللہ رب نذیر اخلاص میں کرے ظالم انہوں نے ولما توجہ کرے محامخوش تلقام جن رمضان پوری قالوی لا شرب بذ تجاب زمامت ایدر نصیب کی ان اللہ رب تقات توغ سوال سبر سملا مقصد دا جن ظاہری لاروا اللہ تدیش سملا رہا خود جہا پیغمبریت ولی دعا کرے وکنا اسو یا جن یلبی سوال کله چور شیرما مدان مدان کویتا مدان او بتا وجدا لوی دلالت کیمدان چڑن دال دخل کویا سکونه جو ګور کول یخلو ګړوتا ولیدل غیږ جونیم راتری دعا جنہ کوي شهب سمدولونی سفرا بلا سفیر دعا ایو مشرب بلا فشرا تزودانی ګڑی رامانا کولی ګڑی لای نور ګړو سمې اوځي کولی او بومل نو وکولی نو قال رسول الله صلی الله علیه و سلم دی هر پزری کی دا غره مایوسی چهره په کته شي بغیره د خلق دی دزی بغیره د خلق دی چې جن کو لا وب نو ور کوي او خطر ګړي وب کوي د خلق وله رسول څنګه په د مظلومو سو مرګره و په د مظلومو د مرګرتی اپ وایو هجرت ور باندې وخته د مظلوم مرګره خود دی بایلیه مین د دنیا صلاح چې اما په دنیا کې دی يودا غنډ مظلوم او حق ادا کول انصار لکه هغه کی من جمله سری خژدي دا سنت د طولان دی یوه دې چې د مظلومانو سره ساتون ساتن کی هر یو پیغمبرداشي یو ځانانه نو دا اوس دوځي نه کوي او بلته په کوم استادو کوي چې څو سړی نه چې تاسو راوته نسی ولید خژل په اجنه کولو په اړه خصوصا چې د ځواني ترڅ کې دي خژل په اړه با ته راوته زه تاسو راوته بل دا دخل څوک انده ساتي چې تاسو هغه بندر کوي ما خبرته پکا دا استاد غړم او ود کړې وې قالته اخو الله نس خیمه ومنه شو کولي تر سو برځ واپس کړی نه ډیر چې اس پن کانو خپل غړي بيزي او زمند راوتو او زرداري او ابو نا شيخن کبیر زمند پلار دي بډا دي ډېر لوی بډا دي او باط راوتني شي او دسی گی زگر دی خلق زمان او زگر مو زوران هم دې چې نه پیدا کیږي زګر دې خلکو زموږ د پلاسر دښمني ده اوازه چې کومنه حق سره د ژوند نه لګي دوی په دې وجه مو زوران نه شته چې مزدوري باندې مونږ ونيسو هر روز باندې متوګړوي ښا نه پس قال لهما زر زر وره غوډه پاره او و برو رويسته دوبه رويسته تقریبا د کسانو بازار واد کې سلويختو کسانو چې کندې کړي بوکاوه کسانو بوکاوه دو څلیوhto کسانو یاد لهสุ کسانو هغه پختله چې نن کوزګ او درو ویسته له هان او بوکې غړې دي پس قال ثم تولا بیا مخواره او نزلی صورتہ لاړ صورته اس ګرم ملک دې مدین کو کنا چې ګرم دې او څنګه نن ته کنا اودې کې دا ډوډړ اوله تو ها تا پټې دې او نه پوشم گر ملک ده آج جو گر ملک ده نو ده دا خمقه سوری تا کی درام پکاره که نا اسفاب استعمال اول ده ده پیغمبران سنه سنت تاریخه ده ده پیغمبران سنت ده اسفاب استعمال سوری تشوی هم ده روڑه هم غاڑی دا دشمن نم تختی ده لیه هم ده ده اسفاب استعمال اول ده سنت ده پیغمبران ده وتوكل الله الى الذل والرب اني يقنان ذو نار ما يا الله بوغا ذو نار لما انزلت الي دعاصه باجي تر علي جسما خات من خيرين درودينا اتقز اليد را بقول يا الله بوغا ذو اے دنیاوالو تاس ټول محتاج یې الله تا الله ز فقیر دا د د د جنګو دا نو چې تاس مال رډي راوړي ولی دا مروونه خلاف چې د خدای تعالی رضایت لپاره کار کړو او یو سړی د الله تعالی رضایت لپاره کارو چې هغه تبیا وشه دومره پیسې راکړي دا به د مرووت او دانه کې د شریعت نه خلاف وکنو اغرب کړه د په کینایاتو او اشارات سره چې کناوی نه کوي یو کړی چې ګور اعظم مل مې مسافرېم دوړې مینا د کړې اته راځوي دې هیڅ تک نه لري کړه او سیر پأن پأن باندې دا اوښوم شیشوي ځانګی شوي او کوښوي او اخته چې ګورنه اختیار لګرې د دې شاهزاده دې د پیروان په بچی ګلو شوي سړای دی تا نا او بیا نو خامخ نازو خوي کړه دغه شاد یا الله پر غزو مختار فجاءت شکل ورشد القرطاط شعیب اسو څنګه وخت یاله عادت نه خلاف وی دقه شنده یو ځوان هغه موږ او برګلی خو مال میدل کما سفیر حالات تو کې و وګمو هغه تعالی په منځه فجاءه ولله اقدام ایواد جذبنا کله چې الله تعالی اجز درک حجر دا جپ تم نو او روان شو چروان شو دړې مخ دکیو خوستا شویبه صاحب د ټولو نه مخکې هغه چې دا څه شې دي و تازه مالونو لا جره منو دا هغه هغه زمږ د شي یو چې کنه په سواب کار باندې وګړه ته ناخلو هغه ولته منګم د شي یو چې دا وسی من ماله منډو له ورته زمږ دا عادت کې صاحب د عادت یو زمږ منګم ملمسیح عدد ته ده بطور مهمانی ستا حق دیرا باندی که تاو بو ورکڑه یو کنه ورکڑه پا من باندی ده پس دا غی خوراک شروع پاس ده خوراق نبیه روستو چه کلا کسه شروع که خواه سره پوزان ما پر ڈوڑای بانیزان مور کی روستو کسه کهی که نا کهی نو تا پوست چهو کچه چنده اغلی کمزهی او کمزهی کهی که علم و قصد علی القصد بیانو تاو کخف الماجره قالوی اللہ تاو میری دا نا الحلوه <سؤال> د امي وداونه يا بل <سؤال> استاجرو اي استاجرو مزدوري سديلا يا كنن غوړه چې چالي چې موږ ته ني سي القوي الامين قريوم يا امانتګار چې وسړې مزدوري نشي کولې کړي اره امانتګارومې نو سبو کې سړې او یو سړې اي قوي هو هو امين دې او بیا موږ کې دغه سړې پکاره کار کولې شي او هم چې کب دا قدواله سپدونه دې او اوسنه معلوم کړو کوي خو زه کو چې دلس کسان زوانانو هغه بوکادې پختله یولاسه استله او بلا منذر دومره چې کله چې روانې ده کورته هغه ته چې ته بشات ازي او زموږه که زموږه ازي نه چې داسلې ستانه جامي دغنه کې ته چې پورتنه کې کنه پندې کارن شي او زتا ستاب پتابه زموږه نظرونه لګي ته بشات خبره سم کو او کان سره سر ما تعالی لا پیغان باشی رام ندیکورا ها دومرا دین دے قالو ولی شعیب صادق و سلام اینی ولید وزیر عدالت لرمہ چه سوجی قادر کمتا تے لو زما دے گولو چه دا دواری اللہ پدے شتبانی شرط بدائم ہر نہ دے دا شرط تے انت اجرانی تتب زما حضور کیات تے قالا کدامر جام سیدان دا, دا, دا او پدین کی دا گاشسو جائز وزمن پدین کی چھنشتا جائز نہیں ها ده جنه اغمار سششو ها ده جنه پیمالیگی که نا پیمالیگی زکر اتکا له فیناتم صاحبن کتاب ټولکه لز کوله دا بستاه سانی ستاسو طرف نه بپیرځي زه را ده نه لرم چې کتاب باندې تکلیف واقع کما مزدګم زمما د دومره ګران مزدوري نه دا بس غړي بول دی او اوستل دینور هیڅ نشته مشقت در باندې نه نشته ستاسو تجددي زده چې تبا ماوي نه ان شاء الله که خو خو د دې خلکو نه پیغمبر او پیغمبر بولي فالوى ذالك بأي و بأي نك دخل ما ستاب نكتش فيسالة شوى كم يود دوار نتو نجمع فرقرن وما بني بجاتي الله فوق فا تغطس بان جمع وائ وكيل وكدار متصارف ده موسى صامده والله على ما نقولو وكيل كلا فسلاك سرى ويكي نزابو ويكنا والله على ما نقولو وكيل فلا ما قضا موسى قلتش فيسالة موسى صامده ويكتش فيسالة قلقورو على سرى نعلم داشو سرى جه قلقورتا جه خضر د او نسخه ولید من جانب توری تراب کویتونه ور قال ویلیاله خپل خلیتم کو څو دلته پات جه ما ویلی نو ور لالي اچو خبر یز شاید چې راوندغه زینه خبر او جزونی اس کر وړه د نور دا نو تازه نه پاجد تور بل کو تازه تود کله چرغه غزے دعوت شې طرف داغه وادینه هغه د کندینه هغه نوونه الله ای منخي طلبته د موسا السلام نه په بوګه د مبارکه طاغ ټوګړه د زما د کیشې برکت هیڅ الله رب العالمین ذاللایم رب العالمین مطلب زما ته طرف نشغله د اواز تو شو وانا الکاساکم ساجو غزا واللہ مجرمه وڑو ولن یوقد خاون کتل مسامغ وڑوا دیره ما انک انل عاملین تتبیغ منی لاس دنا کا تجیب غدریوان تجروزی برت سپین من غیر سونی بغاجیبنا اولغوا یختہ اله کزان سرا کا خپلغه څنګهله بنظری به وقته او د هیبت کی کله چې ویری دینو بنا سره جخ ولې سا نو دا زره به پزې شي کنه زره به حرکت نه کوي زړه چې حرکت نه اندام به حرکت نه کوي سړې به ای, ای نه بشدا دی یی علاج دې سړې چې ویریم څه به کوي اوسم دا جوړ دا تجربه لدا شي کله کوی سا خپل جوړ زې پری دوا بیا نو 8 کلونه نشي کنه چې زړه به حرکت نه راو کوي دې کې مطلب دارې خطرې تو اخې الله قزانی کا دادواجی برہانا نے دعوے چرن واضح دلیلہ میر رب کہتا خدای تعالی طرفنا فرعون تعالی شرع صدران تعالی اسلام تعین دلیل قوم فاشکان قالو رب انی قتلتم ما خداونه وسړی وجهلې زیریګه ما به و اخیی زمان ورود چه اینو حارون دازه دیر فست شده زمان پدیه یه بکی و اولی کن رایی زمان سرادی دانند چه اگر زمان سره این دادیوی تصدیق بکی زمان اینی اخواب زیری که مجره خلق با ما تا دروژان ووی چه دعای نو خیلی کنند قال اللہ ارطای سنجود تو از کاز کو ساورو سرا او در زو چه من بکلک کستامت سرور سر او بگرزو تاس بار قدرت فلای سلون الیکم اللہ اس نشد در سولی تاس این تا موامنی تا گاگمال غالبون تاس توست تاس ملگری با غالبی کلکی راگی مصار سان بی آیت نازمان پایتون سر واضیخ دویل و سران دویل و سران دویل و داستی اوس خز چنده شوان اوسی اشکال درازی خز بین چیلو که تاریخ تبریل تا کلی ری چه دا خز نور اگه او خز زان مل سر ملگری کری سراغی میسر تا دا غز تا خز را روستی دا راغي خجدوږونه شو نو چې کومنه خوځه ما جن ته بولي دا او ځي شوه مې سره څو کومنه تاریخ چې شو بقال موسیٰ موسیٰ اسلام و ایرابی آلم از محراب خبوئی اگر چوکو ایراد بانیرات روی کتا اللہ تعالیم اچاد پر آخر یا انجام دکوری اکنان نکم یا بیگی زالیمان ایو مشرانو ما علم تلکم نینم تازبار غیر زمانا قانونسا زیما واغدار زیما چیف زکتیو زیما فاو قل بلکه ور زما پره یمانه په خټه کې مترته حق جوړه کا او واجب جوړه کو فجل لسره هم غزا زما پره او بنگلا لای الی تلوی لایلا موسی شایچو خجما او په طرف دو مسا صندوق دی د الله په طرف خجم او خبر کی اخلم اوج نه میه الله عز و انی لا ظنه من القاذبین و انی لا ظنه زما دا یقین کیچدا بنا القاذبین دروغ جونده چو د ګاو ونې پاره سې له اورګو څخه غوښته پته ولله چې نی ګاو سره کړي او هغه سره وانه بیا چې راځي مغه او وکه و شوایو اس جی هر خبره کړی ده ځکه ته لیدو سخن ځکه حدیث شام درازي چې خدای دې مصاصه باندې رحم دې رحم چې د خپل د خېټي لپاره او د فرج د حفاظت لپاره لشکره موذری کړی ده حلال رزق او د فرج د حفاظت لپاره څو کلمه موذری وکړه لشکره دا پیغمبرانو دغه سنت پاجو شو کنه سړی حلال مال څخه گٹی مزدری سڑے گیر پارا کئی چا حلال مال پیو گٹما او دخپل اگر شرم اگر حفاظت تا کیو کم اکبر و لا لازر امیل کالی واستغفر الله مسرطو گڑے دی دلخ کر پس مگر مسیل کی بغیر حق وزن و جلا یقینو جنوں جنوں میں لینا لا ہے جن دی وزن پھا تبن واپس کی دلشی فا اخذنا وجن کر لدا صاحب بنا بزم چلی امی اون غزول دی دریا او گرا چرا خام چھ اخری ان جان ظالموں و جنوں میں امتن ادن ال النار ما وزول دی ماں دوزخ اور سر بید وآج باندې موږ ورڅې کپجو به د دنیا کې هم لا نه دغه امر کې او د قیامت کې هم چې د دې د یو شې نه بس کړې بس شکل کړې شې لا نه چې کړې شې د الله رحمان والا کله تعینای خپل مور کله مسایل سم د کتاب پس دا غنجه وه اخلاق د ماده مښنه پیړی مطلب پیرانې تباغ روسو موله کتاب ورک قانون موله روس ورک بصایره چې سره چې ممل فتشون روس په قانونا پسګی کنه د ملک د فرادرګرونو مخ یو قانون نشه نه ملک کله پداشو پیران غرو شو بصایره دا دلیمو بصایره پيون کېو یل نه دخل وما کن تبجانی بالغربی نویتو پتراب دو مغرب کی ایت قضینا ایلا و مصاحبه کی جمع واحق او نویتو مناشو اجنال تا دا حاضرون ولیکن ناشا نال کلما پیراکڑی و قرونا اغا چې ډېرې خلک فتتاو عليمر امور او بده شته د دې زمونه ومما كنت ثاوین چالي <سؤال> مديانه ا نړیته مو کین په مديانه والوسره تا تعالی مایا جنا چې رستلې و تا پاو بنیاه تنه زمالو لیکن کنا تا تا منګ واه یو کړه ور او پیغمبرینه دلته درته ومما كنت نه تو ترته کوئی تور کړه جماواز کړه ورتا اللہ کین رحمتا من ربی کرلی لیکن در او خدایت رامنا رحمت دے دید پارمی در در در کشی توی رواقم چننج راولی دیو تیرون تیسانا مستی دید پارج دیو پانو آخلی ناودی تیس کرے تازو کم کلو تازو دو زور نا خبر نیوی منگا زری زری کو لکم کئی گا ناودی ڈاو سللکا خوکا بس غشو بس و ما کن فی آلی مادیا نا خا کم زیتا ورشی بو بالاولا انتو سی با حمسیبتون کچه تا نره دا خبر چه کلا ورشی دیو تا حمسیبت پسابر داگا چه محسی لگلی لحسون دیو اجوب بیا ویله ارهبا ویله ان لیگ منت پیغمبران منبر تابعداری سعادتون کڑے و من بشو ولے ورنا شو دیتا فشار داله چوی کړې شو مصالې ځانتا یو کوفنو کړه جو بماقام معجزات باندې شوټي ورکلې شو مصالې ځانتا د مخینه قالو جو بوویل شهزان تظاهرا د دواړو یادو پردي او بسرکمکه کون کې قالو جو ان ان منګه بكل کافرون پدوارو باندې یقین نکو قل ویا فاتو کتاب راوړو یو کتاب دین د الله تعالی کرام نشا ما د توراده د قران د حکم کو تاسو ورشته وای تاسو کتاب راوړئ د متوراج او قرانه نه علاوه چې د اخر لاخدون کې کله مولوی نن شي لگا صاحب دې خبرونه پوهه شي کنا دي تعبير د خپل قایشاد دي څو غړ قوم راځي دا چانه شي تعبير د د دلیل نه د الله تعالی طرف نه یقینانه الله تعالی توفینه کز ظالمانو ته ولا کرب شنا یقینا ما پيوس پيوس بیان کړی جو داتا بیانونه الله اللهم تذکرو دې په دې په اندو حضرت اخلي هغه کسان چې و کتاب دینه ما چې همجو به فريبان د حد دغه د مشکین دا عبد الله سلام دغه ملګری شو دا خلک چې واه په دې ته یې راو مزريږي یو په دوه دوه ځله یې یو په دوه د ماشابر ته ځوان صبر دې وایزرونا او د فکېجو بالحسناتې په کلمې توحید سره په خوشال اخلاق سره زیاده کلمې شرک یا بد اخلاقی هغه نه چې موږ لور کړی اخرش کړي کله چې واوريږي الله او به دا خبره لږه شرک نه دا اذرنګي تغیر د محمد رسول الله سره اذرنګي چې ګمند نو دا آیې لا قبول دا ټول طریقې راځي چې موږ